Він взяв з собою Льоню, Опель повела Настя, бо Валерій ще був на підпитку. До них приєднався в один, а ось Алісу кликати на поміч Настя не стало. На першому блокпосту посту бойовиків Настя не на жарт розхвилювалася. Вони довго оглядали мікроавтобус, у Генника поцікавилися, чи є авто. Виходить, що не твій форт, чоловік у камуфляжній формі. З неприхованою цікавістю обдивився автівку. «Так, не мій», – підтвердив хлопець. «А чому ти не з нами?» – примружив чоловік очі. «Чому не воюєш за свою свободу? Та я й у армії не був на службі за станом здоров'я. По тобі не видно, що ти хворий», – дорікнув чоловік. «Чув про наказ голови Луганської Народної Республіки номер один, пункт «Не чув». Звідки я можу знати, коли потрібно копійку заробляти, роботи немає?» Трохи підіграв він бойовику. Так ось чоловік зупинився перед хлопцем, тримаючи на грудях на павотовий автомат. Згідно з цим наказом, почалася мобілізація чоловічого населення віком від 18 до 50 років до лав армії Південного Сходу. «Скільки тобі зараз?» «22», – сказав хлопець. «Взагалі-то ми поспішаємо на похорон. Померла наша бабця, а зараз літо спека, самі розумієте». «Сумна подія, розумію», кивнув бойовик. «Позаду в опелі мої батьки, вони також туди направляються». Чоловік махнув рукою, даючи наказ пропустити автівку і підійшов до другої. «Кажете, мати померла?» – спитав він Настю, перевіряючи паспорти. «Так, – підтвердила вона» і не стала уточнювати. Відкрийте багажник, наказав він. Настя виконала вимогу і помітила, як зупинився погляд бойовика на кількох пляшках горілки, які прихопила вона із собою на поминки. Вона дістала одну пляшку, подала чоловікові Іжніть, сказала вона. Пом'янете нашу бабцю доню. Дякую, сказав чоловік, живо схопив пляшку і засунув у пазуху. Нехай її земля буде пухом. Пропустіть, наказав він. І Настя з полегшенням зітхнула. Поки дісталися села, багажник з на три пляшки горілки, бухенець хліб та палку на пів копченої ковбаси. Марійка подбала про все, і бабця вже лежала в труні, вбрана у все новеньке. На кухні снували сусідки, готуючи поминальний обід. Вона померла тихо, розповіла Марійка Насті. Прилягла відпочити і не прокинулася. «Баба-доня залишила на вас заповіт. Він у мене. Ось її гроші». Дівчина передала папери на похоронні за бабці. Вона просила поховати її у Ворному, накладувачі поруч із її батьками. «То я не знаю, як бути, вирішувати вам». Ми виконаємо її прохання, сказала Настя. Поховаємо на Воронянському кладовищі. Я залишу продукти і гроші, щоб ті поминки організували на місці, бо тут залишаються люди, які її знали. Добре, поводилася дівчина. Ви дозволите мені пожити тут кілька днів, поки я не знайду інше житло. Може жити мінімум півроку, сказала їй Настя. Заповіт не бере чинності за шість місяців то нам ще й краще, щоб ти жила в цій хаті. Будинок буде під наглядом, тож добрі люди не розберуть його по цеглині. Геннадій зателефонував Денису і попросив, щоб той організував копання могили. Після обіду труну поставили в мікроавтобус, пов'язали хусточки та траурні стрічки на дзеркала автівок, забрали віночки і скромна похоронна процесія вирушила в путь. Кілька блокпостів вони проїхали без затримки. Їх пропускали одразу після того, як бачили трону. Проте на останньому, неподалік кладовища, у Метьолкиному, автівки почали ретельно оглядати. Геннадій вийшов з мікроавтобуса, відкрив заду дверцята і відчув на собі чийсь погляд. Він повернувся і зустрівся поглядом з Іваном. Хлопець стояв неподалік. У формі, як годиться, з Георгівською стрічкою на грудях і на автоматі. Геннадій так просверлив його осудливим поглядом, що той не витримав і опустив очі. «Може, нехай їдуть?» Іван звернувся до високого чоловіка з балаклавою на обличчі. «Вони ж везуть покійника». Чоловік у масці із зображенням змія не подав голосу, лише заперечно похитав головою. Третій бойовик під тюбцем підбіг до машини. Було помітно, що він новенький, бо ще не мав зброї і намагався вислужитись. «А ми не знаємо, що ти везеш у троні», – сказав він. «Може, покійника, а можливо, і зброю. Звідки ми знаємо, що ти не від укроп? Відкривай трону». «Ви зовсім зглуздо з'їхали?» – не втрималася Настя. «Невже не видно, що тут вінки, травні, стрічки?» Цить, бабо. Заврещав новоспечений бойовик. «Виконуйте наказ!» Геннадій попросив матір повернутися в легковик, а сам заскочив у салон мікроавтобуса, зняв кришку домовини. «Дивіться, – сказав він, поглянувши на Івана, який стояв, опустивши голову, – тільки всі підійдіть і перевірте. Можете навіть торкнутися і перевірити, чи бабця бува, не жива, а то, дивись, підведеться, а під покривалом у неї автомат. «Чому стоїте? Перевіряйте! Ви ж цього хотіли!» «Хлопці, підійдіть подивитися!» – покликав бойовиків новенький. Іван також зробив кілька кроків вперед, але погляд так і не підвів. «Що поробиш?» – сказав він так, ніби звертався лише до Геннадія. «Ми виконуємо наказ. Можете їхати?» – дозволив новенький після того як змій мовчки махнув рукою. Машини, лавіруючи поміж бетонними плитами, повільно проїхали численні окопи, вириті в піску обабіч дороги. Складовище спочатку заїхали в церкву, а потім марно з годину кружляли вулицями міста у пошуках працюючої їдальні чи кафе. Все було зачинено. Нарешті знайшли кафе, без звичної таблички зачинено – ми не працюємо. Замовили поїсти пиріжки та по сто грамів горілки. Можна було вдома щось приготувати, невдоволено сказав Валерій, хильнувши горілки. Можна, але я стомилася, нові гудуть, а до Іван не дозвониться, пояснила Настя. І що то за робота, коли потрібно працювати зранку до ночі, і не можна матері відкритися? Наче така мати, що її рідна донька не довіряє. Дорікнув чоловік. Можливо, сказала тихо Настя, але у неї є батько, який також нічого не знає про життя своєї доньки. Я поговорю з нею, і вона мені все розкаже. А от твої родичі, Валерій випив горілку з чарки Насті, взагалі дивні. То молодша, бедлота зникає на три роки, то старша кудись поділася. Люди, звернувся до подружжя Вадим, побачивши, що назріває сварка. Тихіше, спокійніше. Ми не на гулянці в ресторані, а на поминальному обіді. Настя мовчки взяла пиріжок з повидлом, відкусила, запила компотом. Валерій знову зробив їй боляче. Навмисно чи ні, подумала Настя, подивилась на чоловіка. Він з апетитом наминав пиріжок. Розділ п'ятдесят дев'ятий. Бермудський трикутник, так іноді ще до війни, називали мешканці простір, утворений із трьох зрощених між собою міст Рубіжного, Сєвродонецька та Лисичанська. Українські війська підійшли в притул до Рубіжного, оточили Бермудський трикутник Донбасу з трьох боків, утворивши продовгувату частину окупованої території, як у мешканці одразу ж охрестили пальцем за схожість на мапі з відставбурченим великим пальцем руки. Палець залишався з'єднаним з окупованою територією терористами на Лисичанськом в бік траси Бахмутка, що з'єднувала місто з Луганськом. Щодня бої точилися під Рубіжним з одного боку і під Лисичанськом з боку Сіверська. Тільки починалися обстріли, Мешканці будинку виходили на балкони, щоб на слух визначити, з чого стріляють і звідки, з боку Варварівки чи Лисичанська.